Прикуси собі язика. Хоча в цьому щось є. А Вона взяла з лотка роздрукований документ, підписала, передала Леону Кілеру і ще довго дивилася йому у слід, намагаючись розгледіти в рухах ознаки таємної недуги. До кінця робочого дня Віка примудрилася потелефонувати ще двічі. Врешті домовилися зустрітися після роботи у Катьки, порадитися, що робити, Звісно, робити щось було іще завчасно, але разом із Катькою можна спробувати якось заспокоїти в кінець розклейну подругу. А може, до тих пір проблема і сама розмокчиться? У віки це вже був не перший чоловік, а якщо точніше, то другий. Перший програміст. Після п'яти років спільного життя а втік із хати, не встигнувши, на щастя, запрограмувати дитину. Ну, а невдовзі знайшовся другий. Є такі жінки, що усім своїм існуванням націлені на одруження і щораз після невдачі знаходять для себе новий варіант. Попервах Уляна, спостерігаючи за подружнім життям Черешенюк у вигляді безкінечних, де ти, чому не подзвонив, що поїв, уявляла собі, ну вже зовсім інфантильного персонажа. Вони з Катькою навіть поза очі прозвали його за іменем дружини – Вікінгом – Віка Вікінг. Але при зустрічі він справив дуже позитивне враження – спокійний, розумний, інтелігентний, хіба що геть позбавлений самоіронії і надто зосереджений на своїй коханій історії, щоб приділяти зайву увагу навколишньому світові. Можливо, Віка своєю параноїдальною турботою підсвідомо, Компенсувала цю його постійну заглибленість у минулі часи. Коли Уляна забрала малу з дитсадка і, заскочивши дорогою до магазину за молоком, сиром, сосисками, дісталася качиної квартири, віки там ще не було. Що треба сказати тітці Каті? «Добрий вечір. Можна я подивлюся телевізор? Одним довгим словом випалила Настя і прожугом кинулася до вітальні. Звідти долинали звуки мультика, який дивився Качин-Ярик. Уляна вдома як могла боролася із загрозою телевізійної залежності, тож у гостях дитина поспішала відігратися і на тих, хто не в курсі, справляла враження справжнього телезомбі. Катька ж із висоти власного віку дивилася на дитячі проблеми філософські – переростуть. Залишивши дітям мультики, жінки попрямували до кухні – «Універсальне помешкання», що в українських квартирах використовується як кав'ярня, конференц-хол, переговорна і зала очікування водночас. «Ну що? Не знайшовся?» – запитали вони одна в одну і майже одночасно, і разом розсміялися. Відсміявшись, Катька взялася за свою фірмову каву, змолола свіжу порцію, зерен, полізла на верхню полицю за туркою і обернулася спантиличено, тримаючи дерев'яну ручку і кавник окремо. «Опа-па!» – пробормотіла вона під носа. «Це ж треба! Але ми не здамося!» Потім кинула ручку у смітник, а до посудини вкинула каву, налила води і поставила на вогонь. «Знаєш, чому в жінці краще хазяйнувати самій?» – запитала вона загадково. «Бо це звільняє від марних сподівань» що ти маєш на увазі, а те, що завтра я просто піду і куплю нову турку. А якби я мала чоловіка, він би пообіцяв відремонтувати цю. Я б йому сто разів нагадувала, він би ображався, і в результаті рік сиділа би без турки. А ще він може пропасти невідкуди, як у віки. А може і справді загуляв, припустила господиня. Хіба що з архіваріусом «Чи бібліотекаркою?» – пирснула Уляна. «А що, бібліотекарки – не люди?» «Та ні, я ж не у бібліотекарках сумніваюся, а у вікінгу». «Ой, не кажи, у тихому болоті чорти живуть? Може, він з ними займається історичними реконструкціями?» Подруги уявили кожна своє і щиро розрігуталися. Вони залюки обговорювали поза очі віку, але робили це незластиво пробачаючи дрібні диватства, зайву балакучість та надмірну простоту у поведінці. А може саме ці риси компенсували в їхніх очах велику перевагу, якою володіла черешенька, тобто наявність власного чоловіка, а надто те, що вона носилася з ним, як дурень з писаною торбою, не би таким чином хвалилася, так я одружена і маю за кого піклуватися». Щоправда, у компанії подруг Вікінг був істотою швидше легендарною, тому що бачилися вони лише кілька разів, та й то буквально мимохідь. Черешенька берегла родинне щастя від потенційно небезпечних подруг, а чи то вважала, що жінка повинна мати свою жіночу половину Всесвіту, і, навпаки, берегла подруг від чоловіка. Так чи інак? Жіноче тріо зазвичай цілком обходилося без чоловіків, і жодного разу про це не пожалкувало. Кава ще не встигла підійти, як залунав нетерплячий дзвоник. Катька махнула рукою, не відриваючи погляду, від турки. «Відкрив, будь ласка». Поки Уляна дійшла до дверей, кнопку дзвоника натиснули ще двічі. «Дівчата, його ніде нема!» – з цими словами Віка не роззуваючись і не знімаючи пальта, посунула до кухні, змітаючи на своєму шляху сумки, дитячі шарфи та рукавички, що громадилися на тумбочці у передпокої. Уляна зачинила двері і рушила слідом, дорогою, ліквідуючи наслідки діяльності експресивної подруги. Коли вона дісталася таки кухні, Віка, розпатлена з червоними очима і напухлими губами, сиділа, безнадійно склавши руки, на стільниці. Вона так і не роздягнулася. Я була у нього на роботі. Його там сьогодні не бачили. Зачекай. На які роботі? Подруги знали, що історик працює одночасно у двох інститутах та ще у двох викладає. На усіх. Тут Катька почула, як зашипіла на плиті кава, який стало затісно у Турції, і прожогом кинулася на звук. Уляна тим часом схилилася над черешенькою і погладила її по голові, водночас заспокоюючи та намагаючись пригладити скувйовджене волосся. «Не психуй!» – від плити гаркнула Катька. «Як найстарша з подруг, вона мала право бути різкою. Знаю я ці інститути». Там до обіду ще нікого немає, а з обіду вже немає. Що вони могли бачити? Я у диканів перепитувала і зав кафедрою. По мобілці. Усіх? Так. А чоловік не свариться, коли ти дзвониш на мобільний начальству? Здивувалася Уляна. Свариться, але зараз його немає. Я вже всюди дзвонила. І в приймальні, і на мобілки ніхто його не бачив. Вона безнадійно опустила голову на руки. «Мені б таку безпосередність!» – позаздрила Уляна. Сама вона завжди побоювалась справити погане враження на співрозмовників. Надмірне хвилювання, безпорадність чи некомпетентність. А тому десять разів думала, перш ніж звернутися до незнайомих людей. «Припиняй плакати! Ти своїми сльозами бідина кличеш!» Катька застосувала останній аргумент. «Що ти собі дозволяєш? Ти же жінка! Приведи себе до ладу, сядемо і за кавою все ретельно обговоримо!» На диво Віка майже одразу припинила рюмсати. Уляна, неначе хворій, допомогла подрузі зняти пальто і чоботи, а потім провела до ванної кімнати. Коли вони повернулися, три філіжанки кави вже стояли на столі, а плита позбулася слідів аварії. Катька, у свою чергу, оглянула результати заспокійливих процедур. Оце вже краще. Жінка ніколи не має складати зброю. А яка у жінки головна зброя? Правильно, зовнішність. Вона відсунула з сільця. Сідай. Уляна любила подругу у такі хвилини. Саме її твердість та своєрідна суто жіноча філософічна зверхність Частенько допомагала знайти вихід із найбільш складних і напружених ситуацій. Це чоловік може сказати «не можу, боюся», бо він тільки за себе відповідає. Жінка ж повинна перш за все діяти, бо за її спиною діти, родина. Той такий чоловік. А плакати можна потім, коли все добре закінчиться. «Дай Боже, Катька!» – пронюняла віка, але вже без сліз. «Давай говорити спокійно, без істерик», – спробувала наслідувати качані інтонації Уляна. «Припустимо, що на роботі його не бачили». Віка смикнулася заперечити, але Катька владно поклала їй руку на плече. «Сиди і слухай, що тобі юрист говорить». «Що ж із ним могло трапитися? Для початку розглянемо ДТП». Уляна розвивала думку, намагаючись не відволікатися на міміку подруги, яка з кожною фразою набувала більшого трагізму. Тоді дані повинні бути у медичній диспетчерській. Їм усе повідомляють. Він документи з собою мав? Подруга кивнула, витріщивши очі і затуливши рота долонею. Добре. Тепер серцеві напади або інші нещасні випадки – це теж диспетчерська порушення пам'яті. Які порушення здавлено вигукнула Черешенька. Звичайні втрутилася Катька. Коли людина раз і забула, хто вона, де живе, телефони, склероз, хвороба Альцгеймера. У нього бувало таке? Ні. Зачекай, Кать, який Альцгеймер? Він же молодий зовсім. Давай краще далі. Уляна зосередилася на мить. Наступна гіпотеза Арешт або затримання. За що? Очі бідолашної подруги трохи не повилазили з орбіт. Це не важливо. Головне визначити, де шукати. Якщо це Ментовський райвідділок, вони мають єдину базу. Там я можу довідатися якщо прокуратура чи СБУ гірше, треба пробувати по знайомих або штурмувати ізолятори. Подруги терпляче чекали, поки Уляна викладе усі свої гіпотези. А ще можна не поспішати піднімати увесь цей кіпіш, а почекати, поки він врешті сам з'явиться. У тебе вдома хтось є? Є, з готовністю закивала Віка. Я маму попросила свідку забрати і побути з нею вдома. Тобто, якщо він з'явиться, тобі повідомлять? Так. І цієї миті з передпокою почулася приглушена бравурна мелодія Рінгтону. Подруги перезирнулися. Мій зйокнула Віка і рвонула з кухні, перекинувши каву і зачепивши міцним стигном холодильник, так, що з нього позлітали магніти. Поки схвильована черешенька розшукувала телефон по кишенях пальта та сумочки, подруги теж висунулися до передпокою і стали свідками яскравої розв'язки. «Він!» – заверщала Віка, глянувши на освітлений екран, і від хвилювання, не трапляючи пальцями у клавіші, загорлала у трубку. «Волосику! Та, волосику! Ти мене чуєш?» Нарешті спастичні рухи дали такий потрібний результат. З того боку почувся голос і, послухавши кілька секунд, Віка зарепетувала з новою силою: Ти де? В якому центрі? Києва? Стій на місці. Я за тобою зараз приїду на таксі. Куди ти поїдеш? Яке метро? Я з божеволію. Нікуди не йди. Зараз я виключу машину і заберу тебе. З вітальні визирнули здивовані Настя з ярком. Все нормально шикнула на них Катька. «Ярчику, забирай Настю телевізор дивитися. Давай, давай. На Володимирській? Софіївська площа? Живий? Цілий? Точно. Я їду. Стій на місці». Поки прийшло таксі, Віка встигла ще двічі потелефонувати, щоб перевірити місце знаходження чоловіка, а потім вихором вилетіла з квартири, не попрощавшись і навіть не зачинивши двері. Подруги перезирнулися і щасливі пішли варити нову каву, бо з цією щось явно не задалося від самого початку. Четвірка міцних молодиків у Штатському оточила його просто біля входу до Інституту національної пам'яті. Руками не чіпали, але стояли так щільно, що повністю заблокували прохід та унеможливили будь-які думки про втечу, навіть якби вони були. Той, що наблизився спереду, напевне старший, помахав перед обличчям посвідченням з фотокарткою та написом «Служба безпеки України». Прочитати прізвище і звання цього старшого, звісно, не вдалося, адже саме цього він і прагнув. Далі він запропонував проїхати на Володимирську, тому що голова СБУ Хорошковський має бажання зустрітися і поговорити, Щільна коробочка стренованих хлопців не давала можливості